Vítáme posluchače studia Třinec. Tentokrát nás se nacházíme v výzkosti malé skály. Naštívili jsme ctihodného Panteo Damadýpu, kterého vítá v našem vysílání. Děkuji. A naším záměrem v tomto pořadu je představit buddhismus tuto úctihodnou filozofii, nauku, možnost cíle vědomé duchovní cesty, která se otvírá už mnoho let i pro nás v České republice. A Abychom buddhismus a vůbec tuto nauku představili a sm i smysl prnosti vědomat, tak jsme do toto vysílání pozvali Bhanteho a požádal by ho, aby něco řekl, jak se vlastně k buddhismu dostalo. Tak já jsem byl student synologie a jako student synologie jsem se vlastně jsem psal tézy na jednoho čínského filozofa z 19. století, který se právě zabýval buddhismem. Teď jsem studoval ve Francii. No a pak jsem se začal číst víc, no a pak jsem přijel do Německa a neměl jsem do západního Berlína, neměl jsem kde bydlet. Teď dál jsem byl utečenec tady v Německu. Když jsem dostudoval ve Francii, tak jsem si chtěl prodloužit český pás, což mi nepovolili, pozvali mě na vojnu. Tak teda protože moje rodina pochází ze Sudet tak mě, a mám německý jméno, tak někdo řekl, že můžu dostat německý papíry na francouzský, bych musel čekat 10 let. Tak jsem prijel do západního Berlína a neměl jsem kde bydlet a nechtěl jsem bydlet v lágru. Tak jsem v telefonní knížce našel Buddhistisches Haus, budistický dům, tak jsem tam zavolal, jestli nepotřebuji někoho tam, no, tak mi přivítali a byla to šrilánská buddhistická mise. Tak jsem jako kapia jako vlastně pomocník se staral o dva inichy ze, ze Šrilanky. No a e, začal jsem se učit od nich páli a sanskrit. A taky trochu jsem dělal meditaci. No, a pak jsem začal v Německu studovat indologii. No, a ty mě inspirovaly, že jsem nakonec šel do Indie studovat. No, a když jsem studoval v Indii, tak jsem měl možnost střetnout různé učitele. Taky jsem studoval jogu, indickou filozofii a měl jsem možnost též navštívit různé joginy různých typů. No a nakonec jsem skončil v Bodnáje, kde jsem jako studoval Vypasanu. No a protože se mi v Indii líbilo, tak jsem tam chtěl zůstat, což nebylo možné, aniž bych se stal nějak student nebo tam pracoval. No tak jsem se stal studentem v Nálandě, což je slavná budistická univerzita. Teď je to malé centrum pro studie buddhismu. No, a tam jsem se učil asi 6 let, trochu filozofii, hlavně jazyky, páli a sanskrit. No, a pak, když jsem se vrátil do Evropy, do Německa tehdy, tak jsem různě pracoval jako knihovník a tak dále, no, ale nic mě tam neinspirovalo tak mě srdce táhlo do Asie, No a jelikož jsem měl ten kontakt s Šrilandskou buddhistickou misí, tak jsem jel na Šrilanku a tam jsem se nechal věděnovat jako mi To bylo v roce 86. No asi takhle. Já vás už v dnešní době znám jako velice známého a vzdělaného mnicha, který přednáší dámu, pokud bych to slovíčko mohl tady s i použít, čili buzi moudrost, filozofii. Vedete i retreaty a poněvadž dnešní posluchači jsou moderní, mohl byste říct si vlastně, co vlastně studium nebo meditace tímto způsobem přináší současnému člověku, co tam může najít? Tak buddhismus vlastně není náboženství v tom smyslu, jak ho používáme. Je spíš náboženství v tom smyslu, jak to používají latináři jako religie. Re znamená opět, ligere znamená spojit se. Spojit se s čím? Spojit se s tím, co je v nás skutečný. Tak je to spíše filozofie než náboženství, ačkoliv má své rituály jako každý vlastně náboženský směr. No ale je to vlastně filozofie. To znamená, my buddhisti nevěříme v něco, co existuje kromě nás a kromě toho, co my vnímáme. To je vše, co můžeme poznat. Je dáno našimi šesti smysly, No a v těch šesti smyslůch, smyslech právě hledáme tu osvobozující moudrost A to je meditace. To je buddhismus. Když se podívám kolem sebe, tak současná společnost, která se hodně rozvíjí technicky a možná určitý druh zábavy, smyslových požitků. A mně přijde, že spousta lidí v těch požitcích vnímá ten úspěch západní společnosti a v buddhismu je právě řečeno, že se člověk od těch smyslových závislostí má osvobodit. Jak vlastně dnešnímu modernímu člověku vysvětlit, že ten smysl toho býtí je aj zatím, co vidíme kolem sebe? Tak buddhismus jako všechny skutečné duchovní nauky dává důraz na disciplínu. Bez disciplíny my vlastně nemůžeme žít plný život. Účelem buddhistické praxe je nebýt otrokem objektu, ale aby mysl vládla nad objekty. No a aby jsme to mohli dosáhnout, musíme mít disciplínu, bez toho to nejde. Samozřejmě, aby jsme žili plným životem, potřebujeme také materiální základ, potřebujeme také střechu nad hlavou o tom se nedá pochybovat, no ale v tom nemožno najít jen, že jen to je smysl života. To říká i nakonec křesťanství a veškeré náboženství, které známe. Takže eh, buddhismus jenom zdůrazňuje, že tu pravdu musíme hledat v nás. Že kromě těch šesti smyslů a objektů šesti smyslů vlastně nic nemůžeme poznat. A právě mě imponovalo učení Buddhy, protože Budha je jediný vlastně takzvaný zakladatel náboženství nebo filozofie, který tvrdil, že. Nic nemáme slepě přijímat, vše musíme sami proskoumat a ve svém těle realizovat, jestliže to považujeme za skutečné. Čili důraz je na osobní zkušenosti, ne na, dogmu, na jakémkoliv dogmu. No a buddhismus ve své skutečné formě, to neznamená, že budisti nemůžou být dogmatičtí, se nedá sloučit s dogmatem. Budistickou moudrost musíme poznat tou disciplínou, koncentraci moudrosti, jinak to nejde. Buddhismus mě osobilo. Bylo to možná volání nebo vnitřní potřeba toho po opravdovém poznání. Zjistil jsem, že v tom běžném, motném životě to opravdové duchovní poznání se nenachází. A, a když jsem se dostal věcem, který třeba i tady zaváděl z otama, tak někdy tam přišlo takové odlehčení. Že pokud to opravdové poznání nenajdeme v tomto životě, tak dostaneme další šanci a se do těch životů budeme vracet, i když je to moc odlehčené. Takže opravdu hledáme to duchovní poznání, smysl bytí? Smysl bytí, bytí je třeba poznat, že bytí je proces, jako všechno, co poznáváme. Všechno v přírodě je proces a my též jsme příroda my se od přírody nemůžeme oddělit. Všechno je proces a ten proces má svoji logiku. A tu logiku toho procesu eh, může věda poznávat venku, ale skutečné poznání je jedině vevnitr. Protože my, eh, jestliže poznáváme něco venku, jako mimo nás, tak my vlastně zůstáváme mimo ten proces. A dnes už věda též vidí, že ten pozorovatel od toho procesu se nedá oddělit. To už je dneska známe ve fyzice. No a e, tu celost můžeme najít jedině v sobě. Venku ji nenajdeme, protože venku je něco, co je oddělené od toho, co máme uvnitř. No a proto e, myslím, že jest ten, kdo má zájem poznat sebe sama, musí hledat uvnitř, ne venku. Te terminologii buddhismu se dost často, nebo Buddha říkal, že v celém tom smyslovém světě utrpení a že vlastně cílem té cesty, kterou on ukazuje, je se z toho utrpení dostat do té skutečného štěstí osobození a když se použije to slovičko utrpení, ono se málo kdo představí, o jakém utrpení vlastně mluvíme a z čeho se chceme osvobodit. Tak utrpení je překlad vlastně sanskrytského nebo pálíského termínu ducha, hm? což neznamená je jen utrpení. To znamená stav nenaplnění. Du znamená špatný, K znamená nebe, jestliže to linguisticky rozebereme. Pokud žijeme v nestálosti a všechno, co je proces, může být jen proces na základě toho, že je to nestále, je vlastně neuspokojivý stah. Vstah. Tento stav, jestliže poznáme, pak můžeme poznat i to, co vlastně přesahuje, přestože to vzniklo v rámci tohoto stavu, přesahuje vlastně nestálost stavu bytí v procesu. No a v tom spočívá to vysvobození, v tom spočívá ta meditace. Že poznáme toho, který přestože se nachází v procesu, jako všechno, co poznáváme, vlastně má ve, své, ve svém vědomí má jistou podstatu nebo skutečnost, která přesahuje rámec tohoto procesu nestálosti. Čili e, utrpení znamená tež to, že stárneme, to, že máme nemoci, to, že se narodíme. To též znamená utrpení to, že jsme odděleni od těch, kteří jsou nám blízcí, jsme s těmi, kteří se nám nelíbí, kteří jsou objektem naší nelibosti. To všechno též je utrpení, ale skutečné utrpení v tom nejvyšším smyslu je právě utrpení stavu bytí v nestálosti. Hm? Já vážu, já jsem se to snažil pochopit, když jsem vstupoval do toho buddhismu. A najednou mi je přišlo, že my se toho naplnění snažíme dosáhnout v různých těch denních praktických činnostech. Snažíme se najít, aby nebyl hlad, snažíme se zažít lásku, pohlazení, e, naplněný sex nebo realizací v práci a že vlastně ta buddhistická filozofie nabízí e, vlastně naplnění, které není závislé na hmotě, je transcendentální, není závise na ničem, protože vznikne spontánně jenom ze zažití přítomnosti boží. A že to úplné naplnění není z tohoto světa, kdybych to takto jednoduše řekl? Není z tohoto světa, ale není tež kromě tento svět. To je třeba pochopit. Že vlastně toto naplnění přesahuje veškeré protiklady, ve kterých se nacházíme. Naše rozdělující mysl je fabrikant, producent protikladu. A my žijeme v protiklade. A to v rámci materiální společnosti je nutné. Nikdo se tomu nevyhne. Ale protiklady nejsou naplnění našeho bytí. Naplnění našeho bytí musí být v tom, co právě existuje v protikladech, ale přesahuje. E, e, nepříjemnost bytí v protiklené. A to, e, tomu se říká v buddhismu nirvana, což znamená e, vlastně konec nevědomosti. A nevědomost podle buddhistického pojetí pochází z naší štivosti a z naší nelibosti. Hm? No a naše chtivost a nelibost je Nezbytný výsledek bytí v protiklade, bytí v procesu nestálosti. Máte, nebo asi váš příznivet vytvořil webové stránky, které teď můžeme zmínit: www.jamadip.cz. A tam je možné se něco dočíst o vás, o vašich projektech, o překladech knížek do češtiny a i o tomto meditačním centru, kde vlastně teď natáčíme. Takže můžete zmínit, jaké možnosti jsou v tomto místě? Tak já, když jsem studoval v, v Indii, tak jsem se tady začal zabývat sociálními, možností dělat sociální péči. Snažil jsem se o to nakonec se mi podarilo v Indii založit jisté centrum sociální péče s pomocí univerzity, na které jsem učil. Jelikož, když jsem se vrátil v 90. letech do Česka, tak měl jsem trochu peněz, koupil jsem tady chalupu, tak jsem přišel na nápad, že bych mohl udělat podobný projekt tady a umožnit místním lidem též vlastně duchovní život a též, že bych pozval učitele, který by tady učili a sám bych učil, a též, že bych mohl zaučit lidi, kteří mají zájem o překlady a o hlubší meditaci. No a tak jsem začal též sprádat peníze, fondy a založili jsme neziskovku, která se jmenuje, vlastně toto centrum se jmenuje šanta Vana, což znamená les utišení, neboli utišení les. No a založili jsme Damadipa neziskovku. Damadipa vlastně znamená ostrov pravdy, Dama je pravda nebo učení, a dýpa je ostrov nebo lampa. Dva významy vpály. Tak jsem. Moje ambice je, aby zde, v krásném prostředí, které mám rád a s kterým jsem se žil, tež jsme vytvořili tady ostrov pro duchovní poznání, duchovní vědy, přístupný všem, který se o tuto tématiku zabývají. Já nechci, aby tady bylo sektární centrum, ale centrum otevřené pro všechny duchovně smýšlející bytosti. Jsme v České republice v současné moderní době. Jak byste pro lidi, kteří ještě nebyli na žádné meditační retreatu nebo damatóku nebo přednášce už odbornější, jak můžeme posluchačům přiblížit, jak vlastně může vlastně nastoupit nějakou intenzivní praxi? Tak podle buddhistické filozofie základem moudrosti, duchovní moudrosti je koncentrace. A základem pro koncentraci je disciplína. Bez disciplíny my nemůžeme kultivovat koncentraci. I když se narodíme s jistou koncentrací, všichni talentovaní lidé mají jistou schopnost koncentrace, tím pádem můžou dělat věci, které jsou užitečné pro mnohé. No ale jestli ta koncentrace není spojená s moudrostí, tak jenom koncentrace na věci, které člověk dělá, jako muzika, umění a tak dále, nemusí přinést naplnění. Aby koncentrace přinesla naplnění, musí tam být moudrost. A moudrost v buddhismu znamená odpojení. Odpojení se od toho, co prožíváme procesu poznání šesti smyslů. Jestliže se od toho můžeme odpojit na základě koncentrace a disciplíny, pak můžeme poznat to, co vlastně přesahuje hranice našeho smyslového poznání. Můžete trošku třeba i popsat té tradici, kterým se aktivně vinujete, jak vypadá, aspoň takhle v rámci možnosti toho pořadu, třeba vysvětlení meditace a jak třeba vedete meditaci, to jsou konkrétní techniky, jak se pracuje s myslí. Tak je, je třeba nejprve... Buddhist, budismus je specifický tím, aspoň tedy ten základní budismus, ve kterém já jsem byl vychován, je důležitý tím, že meditace na začátku nesmí být na ten nejvyšší objekt, ať už je to Bůh, nebo Mirvana, nebo takovost všech jevu, ale na něco, co se dá v mysli uchopit. Podle buddhismu. Ta nejvyšší skutečnost je nejvyšší skutečnost právě proto, že se nedá v mysli uchopit. To, co se dá v mysli uchopit, označit, šitit na znacích objektu, to je právě ta relativní realita. To je ten proces, ve kterém žijeme. No a proto my začínáme se učit meditaci na objektu, který se dá uchytit, jako dech, nebo barva, nebo oheň, nebo země a tak dále. A vytváříme si pevný mentální obraz tohoto objektu. No a pak v praxi meditace se s ním spojíme a mnohíme se do něho. No a to jsou ty hluboké stavy vědomí. No, a tyto hluboké stavy vědomí, kdy vědomí se spojí a sloučí s objektem, je pak vlastně základ hm, tež, pro intuici o tom, co přesahuje naše rozdělující myšlení. Teď mě zaujalo to, že jste tu cestu rozdělil do nějakých kroků, stupňů, v ledu. Mě to teda osobně hodně zajímá. Můžete aspoň i pro ty lajky říci, v jakých stupních se vlastně mění to, nebo zvyšuje poznání toho vědomí, co ten člověk pravděpodobně pozná, že ví, že to třeba prvního, druhého stupně dosáhl a kam vlastně potom kráčí ty stupně dál? Tak já obzvláště učím meditaci na dech. Meditaci na dech, to je snad asi nejlepší objekt, protože dech je stále s námi Ostatní objekty musíme mít výstoj přípravu, aby jsme se jimi zabývali. Dechem ten je stále s námi a jelikož je spojený s, těle, s naší tělesností a i s naším duchem nebo duchovní stránkou, tak vlastně zahrnuje veškerou naši zkušenost. Protože vše, co je v rámci naší zkušenosti to můžeme jen poznat tělem a vědomím. To je důležité. Právě proto, že dech je to, co vlastně odráží stav naší mysle i našeho těla, tak to je nejpříznivější objekt meditace. A tím vlastně začíná ta jak vypasanová, tak i samotová meditace, meditace utišení a meditace hledu, že meditující je schopen se soustředit na dech a zůstat u toho dechu a nesledovat ostatní objekty. Jestliže je toho schopen buď na rozlišeném obrazu dechu, jako jeho tvrdost, měkost, tlak a tak dále, anebo na nerozlišeném obrazu, jako mentálním obrazu dechu, no tak pak jeho mysl tím, že se koncentruje, se projasní. Jestliže se projasní, no tak pak eh, toto projasnění vede k tomu, že meditující se může uvolnit. Pokud nejsme jasní a uvolnění, tak nemůžeme se dostat do hlubších stavů meditace. No a jestliže je jasnost, uvolněnost, pak ten dech se stává stále jemnější, až nakonec zbyde jen ten mentální obraz dechu a ten hrubý dech vlastně postupem v času tím, že člověk se dostává do hlubších a hlubších stavů koncentrace, zmizí úplně. A zbyde jen mentální obraz dechu. No a to je pak ten proces procházení těch hlubších a hlubších vnorů, až dech zbyde jen vlastně mentální obraz dechu. A ten jemný dech, který nepřichází do těla nosem či ústy, ale který vlastně umožňuje celulární dech, týcháme celým tělem. To je ten jemný dech tomu jemnému dechu, můžeme říkat prána nebo bioenergie. No a bioenergie, stejně tak jako vědomí, je něco, co je neoddělitelného od toho, co je uvnitř i od toho, co je venku. Tak to jsou pak ty nejpríznější objekty poznání, ty jednoty, ve které žijeme. Takže výsledky té meditace je hluboké osvobození a poznání, které se v tom vědomí ukazuje, prožívá. A že vlastně ze začátku jste řekl trpělivost, cílevědomost, odhodlání motivace, vytvořit si na to prostor, buď soukromí, anebo se účastnit skupinových meditačních retreatů, kde ten mních, který vede ten Nemusí být, nich. Nemusí být být Ale to odborné vedení, vysvětlení... Odborné vedení by tam mělo být, protože jestliže se věnujeme meditaci, jistě budeme konfrontovat prekážky. Bez toho to nejde. Protože ty překážky jsou v nás. No a jestliže máme, jako já jsem měl to štěstí, se učit u kvalifikovaných učitelů, no tak pak se dostat Pres ty prekážky je daleko lehčí, než jestliže nikoho nemáme a pak většinou uvízneme ve svých vlastních představách. A v knížkách se pak nikdy nedozvíme přesně, jak s těmi překážkami zacházet. A na to musí být někdo, kdo už ty prekážky konfrontován a ví, co, na co se zaměřit a čemu se vyhnout. Že jestliže mysl se začne hlouběji koncentrovat, pak z mysli vychází mnoho mnoho různých obrazů. Jestliže je sledujeme, tak je velice lehké se dostat tam, co do stavu, které jsou nežádoucí. Určitě jako pro přiblížení, jak takový, takové soustředění je. Můžete nám vlastně říct jaké vlastně podmínky na takovém intenzivním meditačním zásadu se vlastně vytváří jenom předestřů? Je to v přírodě mimo velké města, v podstatě se nemluví? Tak důležité je, aby člověk neměl žádné problémy s venkem, aby se nesoustředil na ty věci, co, co mu vadí, Hmm? Ale aby se mohl soustředit uvnitř. No a k tomu potřebuje mít jistý pevný eh, postoj těla, kterému se říká Asana, který má být pevný a příjemný. Jestliže máme pevný postoj těla, který je pevný a příjemný, tak pak mysl eh, může se věnovat sobě. No a když se mysl je sobě, no tak pak se může prohloubit, jinak pak jenom sledujeme ty impulzy, které vycházejí buď z mysli uvnitř, ty chtivost a nelibost, anebo zase ty rušící faktory zvenku. To je pak opičí vědomí. Čili praxe koncentrace je vlastně podmanění tohoto opičího vědomí. My podle vědy pocházíme z opic, podle náboženství pocházíme z nebe, tak my jsme něco mezi nebem a opicí. No a právě proto jsme na této zemi speciální tvorové. Jak už říká Křesťanství, lišky mají svoje nory, ptáci mají své nízda. Syn člověka nemá kam by hlavu sklonit. No a to je začátek. Tu, kam hlavu sklonit musíme najít v sobě. Když bych to zhrnul, takže vlastně ta možnost meditovat společně pod vedením, Nabízí vytvoření vlastně chráněného prostředí, kde je minimum vlivu, které by rušilo ten proces meditace a vůbec toho tréninku. A vlastně i ten učitel vlastně ví, jak to prostředí vytvořit a kde je vůbec možné se ten takové setkání můž vůbec uskutečnit. Takže se tam vytvoří maximální podmínky pro to a pak už záleží na těch účastnících, jak ten prostor využijí a co jsou schopni do toho dát. Důležité je samozřejmě té mlčení. protože vlastně veškeré konflikty pochází z našich konceptů, z našich slov. No a se věnujeme většinou těm slovům a konceptům. No a tím pádem zapomínáme na to, že vlastně vědomí je základem všech jevů, které můžeme poznat a které jsme poznany. Poněvadž si vzpomínám z té intenzivní cesty, kdy jsem na takové rýty skoro pravidelně jezdil a vím, že součástí těch setkání bylo i vlastně odborné vedení, že po těch meditacích bylo možné s tím vedoucím meditace, s tím mnichem řešit různé věci, které se vyskytovaly v podstatě. Jednoduše se tomu říká překážky a každý má individuální překážky a každý musí nějak ty překážky zvládnout, aby se posunul dál jinak meditace nejde do hloubky. To je pravda, svatá pravda. Bez překážek není pokrok. Pokrok v meditaci je něco úplně jiného než pokrok ve světě. Pokrok v meditaci je vlastně odpojení se od těch procesů, které nás tvoří. To je pokrok v meditaci. A pokrok ve světě je, že... Dostaneme těch věcí, co, co, co si ceníme ve světě čím dál tím víc, tak smysl pokroku je úplně jiný v meditaci a úplně jiný ve světě. A to je třeba poznat. My na tomto vysílání se snažíme lidem ukázat různé formy, jak člověk intenzivně pracuje na sebe. Jak něco přináší do svého života, anebo pro ostatní přináší nějaké úžasné zkušenost poznání. Vím, že v tom buddhismu je spoustu zajímavých moudrostí. Teď se mi vybavuje eh, kolo vznikání, zanikání, kolo darmy, které se roztočilo. Můžete vlastně objasnit, co Buddha tím řekl, že kolo se roztočilo a co to je zastavit to kolo? Také dnes v. Ve vlajce, státní vlajce Indie je též kolo. Kolo symbolizuje vlastně proces, co všichni jsme. No a to kolo, Buddhismu znamená zákon závislého vznikání. Nic nevíde samo ze sebe. Nic tež nevíde z jednoho z jedné příčiny, ale vše co můžeme zažít, vše, co můžeme eh, svým tělem i svým duchem, eh, vlastně o čem si můžeme udělat zkušenost, je závislé na mnohých, mnohých eh, příčinách a mnohých, mnohých eh, důvodech. To znamená, že eh, všechno existuje v závislosti na druhém. Nic ne, nemůže existovat v tom, Procesu, ve kterém se nacházíme samostatně. No, poznání toho procesu právě my můžeme mít intuici o tom, co eh, může transcendovat tento proces. No a tím pádem eh, buddhismus oproti druhým náboženství, obzvláště tedy buddhismus ve své původní formě, dává důraz na to, že nejprve musíme poznat svět a nás jako proces. Jenom pak můžeme mít neomylnou představu o tom, co je pravda nejvyšší. No a realizace ve všech náboženstvích je dána jako poznání té pravdy nej, nejvyšší. No a pravda nejvyšší v budismu je Právě pravda nirvány, pravda takovosti, která se nedá chytit. Kdyby se dala chytit, tak to není takovost, tak to není nirvána. No a my od samého počátku jsme součástí toho. Jestliže to poznáme, tak pak vidíme svět jinak. Jak i jinak nevidíme to jako něco skutečného, co se dá chytit, co se dá přivlastnit, ale jako proces, kterého jsme tež částí. Tím pádem máme tež respekt pro druhé, všechno je závislé na druhé. Nic neexistuje samou sobě. Výsledkem správného usilování, pokud si vzpomínám, je vstup do proudu, myslím, sotopana stupeň. A myslím si, že to by bylo velice užitečné vlastně říci, co to je vlastně ten první výsledek. Tam se říká, že ten první, který zažil výsledky té meditace, že vlastně už se maximálně zrodí třikrát, že ten... Sedmkrát. Nebo sedmkrát. Že ten zažitek je tak silný, že ten člověk už se nestratí okay. Méně v sedmém životě dosáhne osvícení. Tak to, co prožíváme, závisí na k tomu, čemu se říká vlastně eh, obrazy nebo eh, obrazy ve vědomí. Hm? Naše zvyky jsou jisté obrazy ve vědomí, které z, vlastně eh, přizpůsobují to, že se eh, naši, naše relace k věcem jsou eh, taková, jako jsou. Hm? Čili je to na základě našich minulých zkušeností, libostí, nelibostí, píši a tak dále. No a ta zkušenost těch hlubokých věnů v meditaci nebo realizace té skutečnosti, která přesahuje nestálost jevu, je tak silná, že zanechá tak hluboký obraz svědomí, vědomí, který už nemůžeme ztratit. A to je smysl toho. Ten obraz pak nás bude, ať v jakékoliv situaci, ten obraz nás doprovází. A nemůžeme ho zapomenout. Jestliže získáme autentickou skutečnost meditace, pak ten obraz, který jsme použili k k prohloubení vědomí v objekt nás stále provází, kdykoliv se znovu můžeme ho použít a prohloubit se. Ten obraz e, té skutečnosti, která přesahuje nestálost jevu, už tež nemůžeme ztratit. A kdykoliv se v něj můžeme prohloubit. No a tím pádem jsme nasmírovaní jinak. Ne na tolik na naši chtivost a nelibost, ale na naše autentické poznání reality, která se nedá přivlastnit, nedá uchopit. Mluvíme tady vlastně a už automaticky skoro od začátku pořadu o vlastně přirozování a nějaké smyslové smyslu navazování jednotlivých životů. A tady říkáme, že ty životy na sebe následují, pokud člověk neudělá tak obrovský karmický dluh, že už se nezrodí jako člověk, ale třeba jako zvíře, nebo vůbec se ne, ne, nemusí zrodit na zemi. Co byste, tak řekl jako inspirativně pro moderního člověka, že nejsme tady jenom na jeden život. To, co tady děláme, bude pokračovat v dalším životě, máme tato odpovědnost. Tak my jsme od prírody neoddělitelní. No a příroda je, jestliže máme hlubší koncentraci a poznání. Příroda je proces. Proces eh, vlastně expanze a stahování, expanze a stahování. A to se děje v našem těle, to se děje v našem duchu, to se děje v přírodě. Hm? No a eh, tento proces jsme my. My od něj nejsme oddělení. Hm? No, a my jsme se odcizili od tohoto procesu našimi zvyky. Našimi zvyky ve smyslu, ve smyslu poznání sebe jako něco, co je skutečné já, něco, co nám skutečně patří a co nás tvoří jako podstatu. Jenomže. V přírodě je vše proces a proces a podstata nejde dohromady. Proces je změna a podstata je něco, co se nemění. No. Takže všichni víme, že v přírodě, ve fyzice, hmota se jenom mění, nemůže nezaniká. No a to samé existuje ve vědomí, není, není žádný důvod, aby jsme věřili, že vědomí je něco jiného než ten proces preměny hmoty. No a proto je očividné, že když zemrme, tak se prém, naše vědomí se premění tak, jako naše tělo bude spáleno, přemění se v popel nebo si ho červíčci smědějí, tak vědomí tež se přemění. A to neznamená, že budeme stejný, stejný Petr Tomáš Karel, jako jsme byli předtím, ale že naše vědomí bude diktováno energiemi, které nás tvořily předtím. Můžeme žít úplně v jiném těle, které s tím tělem, co jsme měli předtím, nemusí mít přímý vztah. Takže praktická inspirace, zamišlení, pokud budeme na sobě duchovně pracovat, náš příští život může být mnohem kvalitnější. Pokud tady... Nebo je daleko horší. Jestliže máme špatné zvyky, tak ty špatné zvyky nás budou tvorit dál. Jestliže máme dobré zvyky, pak ty dobré zvyky nás budou tvorit dál. Ty zvyky musí být někde, tak jako komputer má nějaký hard disk, tak ty zvyky musí být někde založeny. No a to, kde jsou založeny, to je vědomí na no proces preměny vědomí je proces vznikání a zanikání, který nejen zažíváme tady, zatímco žijeme, no ale který zažijeme tež, až zemřeme. No a je očividné i z, dneska i věda to ví, že se, ti, co se vrátili, z druhé strany, už pouhrazu, nebo tak prožili stav vědomí bez těla. To už dneska je i vědecky dokázáno, že takový stav existuje. Vracíme se znovu k buddhismu, k našemu váženému hostu, cíhodnému Damadipovi. Ono by se asi o buddhismu dalo říct mnohé. Mně teď napadá taková praktická zkušenost z těch meditací. Mluvíme o karmě. Jak byste vlastně popsal ten mechanismus, kdy vlastně skrze tu intezní meditaci, tou praxi, si člověk vlastně zpracovává svoji karmickou zátěž, že se mu může třeba i některé věci udít v na režimu, i nepříjemné, ale že všechno to hluboce smysluplný proces. Ta karma se dá v jistým smyslu srovnat s tím genetickým záznamem. Podle toho genetického záznamu se narodíme. A můžeme tomu říkat boží mlíny my jsme, se, my jsme si nevybrali, v jaké společnosti se narodíme, s jakým tělem se narodíme, s jakým vědomím se narodíme. To jsou jistý záznamy podle budistické filozofie. Aby se vznikla nová bytost, tak se musí spojit to vajíčko a semeno a musí se do toho dostat nějakým způsobem též vědomí. To vědomí musí odnikat přijít no a to vědomí má své zákony přeměny, stejně tak jako materie, jak už jsme říkali no a ty zákony jsou ne, ty, toho vědomí tež v to, jak my vnímáme svět no a to je karma, že podle našich libostí a nelibostí my vytváříme jisté zvyky ve vědomí a ty zvyky potom ve vědomí ty nás určují, jak my vnímáme to okolí, co se nám líbí, co se nám nelíbí, na čem ulpíváme, k čemu máme odpor. No a to je u každé bytosti trochu jiné. A my, že jsme máme jistou podobnou karmu, tak jsme se zrodili ve, ve společnosti, kde si máme, mluvíme stejnou řeči a přibližně vypadáme podobně trochu. No ale zase, když je to kódovaný, jiný, tak se zhodíme v jiném prostředí podle našich zvyků. Podle našich libostí a nelibostí, a ta libost a nelibost už je v těch, začíná vlastně už v těch kojencích. To, co se líbí jednomu u dítěti, se zase vlastně nelíbí druhému dítěti, to se líbí jenom, že děti jsou spontánní. No a my, jak nám ty zvyky, jak vlastně nás formují čím dál víc, jak rosteme tak pak už nejsme tak flexibilní. No a ulpíváme na těch zvěcích. Ulpíváme na těch libostech a nelibostech. Dítě se rozpláče a hned vidí zase něco, co se mu líbí a hned zase se směje. No a my ztrácíme tuto spontánní schopnost. Tím, že vlastně my ulpíváme na těch zvěcích. A to ulpívání to tvoří to karmu. No ale s těma jistýma zvykama libostí a nelibostí už jsme se narodili. Ty tam jsou kódovány už. Je to tak? Zkusím teď udělat takové velice koncentrovaný závěr, že pokud se nám v životě dějí nepříjemné situace, tak jsou výsledkem předchozích nezvládnutých situací a že pokud se nám teda dějí nepříjemné situace, tak... Evidentně se nám dějou karmické následky nezvládnutých situací a že pokud tu situaci chceme změnit, tak za první musíme na tu situaci reagovat jinak. To je z té vyšší buddhistické moudrosti, to je jeden postřeh. Mm -hmm. A další postřeh je, že pokud evidentně náš život je plný utrpení, tak formou té intenzivní meditace můžeme vlastně ten karmický potenciál velice účinně zpracovat. A že vlastně se nám může život velice výrazně vylepšovat časem. Na to je právě ta meditace. Meditace není nic jiného, než jisté, jistý, jistá pozitivní změna v našich zvyků, které nás formují. Člověk je jeho zvyku. No a ty zvyky jsou vlastně daný našimi koncepty. No a ty koncepty, když zatvrdnou, tak ta bytost zatvrdne. Když ty koncepty jsou flexibilní, tak bytost je flexibilní. My neulpíváme na realitě, my ulpíváme na našich konceptech. Ale koncepty a realita není to samé. Jenomže v naší pomatenosti my si představujeme, že naše koncepty jsou objektivní, ale oni jsou absolutně subjektivní. My všichni žijeme ve svém malém subjektivním světě. A právě tím, že nepoznáme to objektivní, jsme odcizení sami od sebe. A od toho, co vlastně je, jsou objekty naší zkušenosti. Zmínil jste teď několikrát slovíčko koncepty. Mně přijde, že je to velice důležité poprosil by vás ještě vysvětlit to třeba i na nějakých protože mi přijde, zkusím nějak jenom s rozumem, že teda stávajícími smysly vnímáme z té reality pouze částečky, nevnímáme ty větší mm -hmm. souvislosti, významy těch věcí a že vlastně tu realitu poznáváme jak mravenec, ček své okolí, ale nechápe ten vesmír a pravděpodobně těmi koncepty se te vlastně vysvětlit, že vlastně můžeme ten svět, tu realitu vnímat mnohem plnohodnotněji, mnohem moudřej. Můžete tak to nezmějte příklad třeba děcka, který se učí ve škole. To neznamená, že nemá třeba zájem o matematiku, ale ten učitel matematiky, s, kterou, s kterým tu matematiku stotožňuje, je buď příjemný nebo nepříjemný. Jestliže je příjemný, tak vyvine v sobě zájem o matematiku. Jestliže je nepříjemný, ať dělá i rodiče, cokoliv, tak matematika je pro ně prostě něco, co, k čemu se musí nutit. No a ten učitel je co? Tak ten učitel je, ten dojem toho učitele je absolutně subjektivní. To je jenom koncept, že se mu líbí něco, co dělá, nebo zase se mu to nelíbí něco, co dělá, nebo že je mu jeho jednání je příjemné, nebo je nepříjemné, nebo že e, něčím mu připomíná něco, co se mu líbí, nebo mu zase připomíná něco, co mu se mu nelíbí, a nebo se tomu dítěti chová tak, co mu nebylo příjemné, co mu šlo proti hm? tak tím pádem se mu biologie zmusila hm? a už nemá zájem o biologii. Třeba hm? zase učitel češkiny byl velice příjemný, a obzvláště se tomu dítěti věnoval, tak začínáme mít vzájem o českou literaturu, tak vlastně se vyvíjíme na základě toho, co je nám líbivý, nebo co se nám nelíbí. A to pak tvoří vlastně naší karmu. Ty reakce v tom, co je objektem naší libosti nebo nelibosti, z toho pak vytváříme karmu. A tím máme jisté tendence, a ty tendence nás vytváří. Těmto tendencím se říká v buddhismu vásána, to co znamená vlastně energie, které prosicují vědom. A podle toho, jak naše vědomí je prosicené, podle toho my se chováme. Teď meditující je, si začíná toho být vědom, ale ten, kdo nemedituje, ten si toho nikdy vědom nebude. A stále si bude představovat, že jeho Subjektivní představy o sobě a o světě jsou objektivní. No a čím více bude ulpívat na jeho konceptech, tím více bude neflexibilní a bude se utvrzovat v těch jeho pomílených představách. No a z toho pak vzrůstá to odcizení. A z toho odcizení pak je násilí. Můžu eh, pro přiblížení ten koncept přirovnat k jakýmsi našim programům, že pokud běžná zkušenost je, že reagujeme líbě nebo nelíbě dost často na určité životní situace, konkrétně to praktický život, a že vlastně to rozšířené vědomí pomocí té intenzivní práce vnímá ty příčiny a ty pravé ty souvislosti, proč ten pocit, proč ta situace pro mě nastala rodinná pracovní a v tom rozšířeném stavu vědomí můžu porozumět si té situaci a vlastně řešit jinak. Je to je, je o to? No, v tom případě musím se věnovat introspektivně svému poznání. Jestliže se nevěnuju introspektivně svému poznání, tak k tomu nedojdu. No a vlastně vnitřní věda, což je buddhismus nebo yoga, no tak to je věda introspektivní. Že jsem si vědom, toho vědomí, který je nejenom, že rozhoduje o jevech, ale toho vědomí, které je svědkem těch jevů. A to vědomí je vlastně základem moudrosti. Jestliže se slepě stotožňuji se svou libostí nebo nelibostí, mi tak pak vlastně nemám introspektivní schopnost. Meditace a yoga je vyvíjení této introspektivní schopnosti. Že si začnu uvědomovat, že ty objekty závisí na vědomí samotném. Samozřejmě, že též jsou ovlivněné tím, co je venku, ale vlastně závisí na vědomí, které, které je uvnitř těla. Snažíme se popsat velice jemné niance vědomí a zkušenosti lidské. Mně teď připadá, že pokud nejsme schopni, vnímat moudře ty situace, že vlastně ani neřídíme svůj osud, protože s pokračuje. pokračujeme. Nikdo neřídí vlastně absolutně svůj pocit, svůj, svůj existenci. Všichni jsme ovlivněni různými faktory. My se nemůžeme rozhodnout, že budeme jednat jenom tak a jenom tak, protože jsme vlastně Ať jsme si to vědomí nebo ne, jsme vlastně produktem naší minulosti. A to, co nás vede k dalších libostem a nelibostem, to, je, to jsou naše minulé zkušenosti. To nejsou naše současné zkušenosti. Plným prožitím naší současné zkušenosti my se vlastně dostáváme do té do Introspekce. No a pak můžeme tu sféru introspekce používat na, na to, aby jsme pochopili, jak jsme vlastně programováni. Tím pádem, že pochopíme, jak jsme programováni, tím můžeme ten program měnit. Jestli ale nepochopíme, že jak jsme programováni, ten program měnit nemůžeme. A my vlastně slepě, ačkoliv si myslíme, že objektivně reagujeme, my reagujeme slepě na základě svých libostí a nelibostí na jakýkoliv předmět, který se stává předmětem našeho poznání. Protože v naší rozlišující mysli už budou ty tendence libosti a nelibosti. Když někoho vidíme a dáváme pozornost na jistý jeho čerty, tak v tom už je libost a nelibost. Stejně tak dům a věci venku, nejenom lidi, ale i věci, už jakmile se věnujeme o rozlišování o těch věcech, už v tom bude naše libost a nelibost. A teď, ačkoliv, ačkoliv vidíme stejné věci, přesto v té tendenci libosti a nelibosti se lišíme jeden od druhého. Lišíme se o něco méně, protože jsme vlastně přibližně podobně formování. Hm? Máme stejné vzdělání, žijeme ve stejné společnosti. No ale zase takový hotentot nebo indián v Amazonii, ten má absolutně jiný představy o životě než máme my. A jeho předměty libosti a nelibosti mají málo společného s těmi představami o libosti a nelibosti, co máme my. Mně přijde, že máme velice praktickou spojitost v západní společnost hodně žije astrologií, výpočtem horoskopu a osudu. Jak byste komentoval, mně to přijde, že buddhismu jde za to vytvářet si svoji vlastně realitu budoucnost, nebýt závisí na předem výpočteném osudu a opakování stále stejných Události. Měl byste nějaký komentář vlastně, jak porozumět jaký vztah jo, k tomu západně pojatému horoskopu a astrologii? Jak byste tam to vysvětlil? Tak je fakt, že od dob tak starých jako člověk, člověk vždycky měl snahu se nějak vidět v rámci té přírody, ve které žije. No a část té přírody je ten kosmos. Ten kosmos je neoddělitelný od nás a ty hvězdy mají jistě svůj smysl. A ten smysl, všechno má smysl. No a my jsme si představovali, že naše země je centrum univerza, co absolutně naivní představy, když to ty staré kultury už bylo jim jasno, že... Tahle naše malá země je vlastně úplně zrnečko písku v tom velkém univerzu, který vlastně nás ovlivňuje, ač si toho nejsme vědomi. No a člověk najde spokojenost sám v sobě a ve světě, jestliže najde v sobě integritu, A části integrity tež, aspoň v těch starých civilizacích, byly ty hvězdy a to byly jak u Indiánů, Inku, Aztéku, tak i u Babylonu, u Egipťanů. Všechno v přírodě má svůj smysl. Každý živočich má své místo. To místo je dané v rámci toho velkého. My se od toho velkého nemůžeme oddělit. Jestliže se od toho velkého oddělíme, vlastně ztrácíme tím sami sebe no a tím, že jsme ztratili sami sebe tím jsme odcizení a tím, že jsme odcizení tím nenacházíme vlastně uspokojení v tom v čem žijeme to je v našem těle a v našem vědomí no naše tělo a naše vědomí jsou části celku nedá se od celku oddělit tím, že se od toho celku oddělujeme tím se vlastně stáváme odcizení. Z odcizení pochází veškeré strachy, veškeré starosti, veškeré vlastně deprese. To všechno je nic jiného, než vlastně znak našeho odcizení. No a to dříve, ačkoliv dnes žijeme v materiálním přepichu víceméně, tak jsme daleko více odcizení než naše předkové, kteří ještě žili daleko více v tom celku, ve kterém viděli svůj smysl život, ať už to byl Bůh nebo příroda. No a tak je třeba o tom znovu uvažovat, co vlastně přináší nám do života integritu. A proč tak integrita je tak důležitá, aby jsme naše naplnění v tom životě, který nás formuje? Nic jiného než životní nejsme? Může fungovat takové zjednodušení, že ze světa, z kterého se chceme osvobodit, tak ho musíme nejprve plně pochopit, přijmout. Všechny odpory nesouvlady s tím stvořením vyřešit. Tím, že prý něco přijmeme, tím pádem jsme problém vyřešený. Právě proto, že něco neprijmeme, tím jsme problém nevyřešeni. Když něco přijmeme, tak pak to můžeme změnit. Ale jestliže něco neprijmeme a chceme to změnit, tak pak z toho je násilí. A násilí a moudrost nejde dohromady. Ten, kdo má moudrost, ten se zříkává násilí. Ten, kdo nemá moudrost, ten žije v násilí. A všechno chce buď chytit a přivlastnit si, anebo to chce násilím od sebe odstranit. No a v tom, bohužel, žije většina z nás. Buď chce násilím něco odstranit, a nebo si to chce přizvásnit. Tím pádem, nejsme schopni přijmout sebe tak, jaký jsme a naše okolí tak, jaké je, tím ztrácíme vlastně schopnost introspektivního myšlení. Takže byť bys byl jediný konflikt, tak z tohoto světa nebudeme osňou osvobození. Konflikty se vycházejí z vědomí. V přírodě je všechno společně, na sebe navazí, ale z vědomí přichází konflikty. A ty konflikty jsou vlastně to, co většina našeho myšlení se právě zabývá těmi konflikty a stotožňuje se s těmi konflikty. Konflikty tam jsou, ale my je můžeme. Účinně vyřešit jedině, jestliže přijmeme tu situaci tak, jak je. Jestliže už a priori odmítáme tu situaci přijmout, no tak pak vlastně jsme otroky našich libostí nebo nelibostí, místo aby jsme je nějak pozitivně zpracovali. Teď mi přijde, že je úplně jako praktická souvislost té. Meditace v tom chráněném prostředí, kdy se střetává s překážkami, s konflikty, učím se je vzorově řešit, nebo řešit, aby vůbec ta meditace mohla pokračovat. Potom lidé, i třeba z vašich seminářů, odcházejí do běžného života. Jak tam jim dáváte radu, aby pokračovali v tom, aby ty situace řešili? Člověk může jenom efektivně pracovat, jestliže přijme tu situaci, ve které se nachází. Utect není No a jestliže někam utíkáme, no tak pak jsme měli vědět, co je možné a co je nemožné. To je moudrost. protože my chceme dělat nemožné, proto jsme stále frustrovaní. A to možné neděláme. Jestliže chápeme jasně, co je možné a co je nemožné, no pak můžeme naší situaci pozitivně změnit. Ale jestliže se nutíme dělat něco, co je nemožné a ignorujeme absolutně to, co je možné. Tak pak jsme stále v konfliktní situaci. Je to tak? Vím, že v, v dáně se mluví o, o moudrem rozlišování. Je to pravda, že to je části kultivace vědomí a rozlišit to, čemu se vinovat nebo nevěnovat? První musíme se snažit rozlišovat objektivně, no a pak se můžeme, jestliže se jestliže rozlišujeme více objektivně, pak se můžeme o to rozlišování odpojit. Jestliže nerozlišujeme objektivně, tak se o to rozlišování nikdy neodpojí. No a buddhismus začíná tím, že se snaží rozlišovat objektivně. Proč? Protože to, co je objektem mých jako peníze, nebo dům, nebo krásná žena, tak to zase absolutně není objektem chtivosti jiného druhu živočichu. Je to tak? No a tím pádem vlastně tím, že si představujeme, že jenom to, jak my rozlišujeme správné a všechno ostatní nesprávné, tím vlastně tvrdneme ve vědomí. Co je zdravá bytost? Zdravá bytost je flexibilní a je schopná přijmout věci i nepříjemné věci s odstupem. No a nezdravá osobnost je utvrzená v tom, co si myslí. A není schopná přijmout něco jiného. No a z toho vznikají pak ty konflikty. Z toho vzniká, jestliže to jde do extrému, ta nezdravost, neflexibilního vědomí. Z toho pak vzniká násilí. A násilí je nepřítel soužití. A my jsme tady na světě, aby jsme spolu žili, ne aby jsme se navzájem popírali. A no to je konstruktivní přístup. Jestliže nebude tento konstruktivní přístup, tak zanikneme. Existuje pojem osmičlená budova cesta? Je to tak? Je to osm stupňů? Osmičlená cesta je střední cesta. A podle buddhismu ta jediná cesta, jak získat osvobození, je střední cesta. Střední cesta znamená popřít jak existenci jako něco, co existuje samo o sobě i neexistenci. Protože neexistenci vychází z představy skutečné existence, která existuje samo o sobě. Nic takového ovšem v naší zkušenosti není. V pouze v našich konceptech. Vy jste ordinovaný do tří tradic? Do ne, do dvou tradic. do dvou tradic, to je chyba. Nikdy jsem v tibetské tradici nebyl ordinován pouze v a v čínské. Hm? A sezené máte nějakou zkušenost? Se Zenem? Tak čínská tradice je spojená se Zenem. Mohl byste pro nás udělat takový přehled, abychom měli jako laický přehled, čím se ty tradice liší, že asi ne, náhodou jsou Také v buddhismu dneska máme dva hlavní směry. V Číně se vyhýbáme tomu výrazu Hinayana, Mahayana. Hinayana znamená vlastně ten podradný vůz a Mahayana znamená velký vůz. Nikdo nechce být podradný, proto my se vyhýbáme tomu jménu Hinajána Mahajána. No, Hinajana je, ideál Hinajány je arahat, který e, doslova zabil e, znečištění vědomí, vlastního vědomí. No, Mahajána je Mahajána, protože Mahajána neprijímá skutečnost osobního probuzení. Skutečné probuzení je probuzení Budhy, který se probudil společně se všemi bytostmi, hm? čili nerozlučně od bytosti. To je hlubší pochopení podle severní tradice závislého vznikání, který všechny, všechny buddhistické tradice považují za obsah toho, co Buddha a Budhovo probuzení. Hm? Budhovo probuzení je závislé vznikání. Poznáním závislého vznikání získal plné probození. No, teď to, ta střední cesta je jinak vykládána v různých tradicích. V severní tradici ta střední cesta je cesta takovosti. Takovosti znamená, že jelikož vše, co zažíváme, jsou procesy a v procesech nemůže být nic, co má vlastní jádro, Právě proto, že nejástry je vlastně kódováno ve všech jevech. Právě proto ten vlastní skutečný stav je nirvána. Všichni už se nacházíme ve stavu nirvány. To je Mahajána. My musíme, protože my neznáme svoji přirozenost, proto jsme se odcizeli. Jelikož jsme se odcizili, tak potřebujeme darmu A ta darma z nás znovu může zcelit. Ale jelikož nic osobního neexistuje, ani v osobách, ani ve věcech, tak my už se nacházíme vlastně ve stavu nirván. To, že to nevidíme, je naše nevědomost. A ta nevědomost je, se manifestuje tím, že my se... Vlastně stotožňujeme se svými libostmi a nelibostmi a tím vytváříme vlastně konflikty v sobě i v druhých. Já se to lichci popsat, že část našeho vědomí, které teď používáme, je není vědomat té větší části toho vědomí, že je nějak odděleno vědomí a vědomí funkce vědomí oddělovat. Jenomže to je funkce toho vědomí, které už se drží známek objektu, Ale to odděluje vědomí, které se nedrží žádných známek objektů. No a to vědomí to je vlastně takovost. A tato takovost je vlastně skutečný Buddha. To je, co Buddha vlastně poznal pod slnou probuzení. Vlastně pravda je jenom jedna. To Buddha říká i tím rozlišením. Vlastně si jenom napomáháme k tomu, aby jsme poznali tu jednu pravdu. Ale všichni žijeme od samého počátku v té jedné pravdě. My nemůžeme jít ven z této jedné pravdy. Protože od samého počátku jsme v té jedné pravdě obsaženi. V tom se to podobá více tomu, co. My tady známe na západě jako mysticismus, kabala a tak dále. Vlastně pro mě té nejvyšší reality nic neexistuje. Všecko, co existuje pro mě té nejvyšší reality, to je jenom produkt naší rozlišující myslí, na který lpíme. Jelikož na ní lpíme, naše vědomí se lepí na objekty. Jestliže na této nejvyšší, na této zkušenosti nelpíme, no tak naše mysl se nebude lepit na objekt. Jestliže se naše mysl nelpí na objekty, no tak žijeme v té jedné realitě. To je business. Zkušenost, ve které takto dospět, je předpokládám postupná. Existují postupná osvícení? Samozřejmě. Bez, I z té osv probuzení, stejně tak jako stav nevědomí je proces. Vše, co zažíváme, je proces. A ten proces z hlediska Mahajánového buddhismu nemůže nikdy končit. Čili náš cíl není dostat se ven z tohoto procesu, ale poznat tento proces. V tom je ten rozdíl. Jediné skutečné poznání je poznání té neduální a skutečnosti, ve které se od samého počátku nachází? Já trošku sním, je bytost, která dosáhla toho osvícení, zůstává tady ve fyzickém těle, abychom předešli nějakým špatným vysvětlením. by to zůstává mezi náma, dokud fyzické tělo neskončí svoji pouť životní, než může samo od sebe. A takový člověk tady je vlastně světlem té moudrosti, že ten člověk sám ze sebe září tu moudrost, které dosáhl. Tak to, co je rozdíl mezi probuzenou bytostí a neprobuzenou bytostí, je, že neprobuzená bytost se spolehá a ulpívá na tom rozlišujícím vědomí. Probuzená bytost operuje s vědomím, které na něčem ulpívá. A to vědomí z hlediska Mahajánového učení, to je totožné se skutečným budou. Skutečný buddha tež nemá žádnou formu. Ten se nikdy nenarodil, nikdy nemůže zemřít. To je trochu podobné, nebo podobné s konceptem Boha, ale není to to samé. To, že Bůh je stvoritel světa, ale to vědomí, které se nenarodilo a neumírá, ovšem nepotřebuje něco kromě sebe. Vědomí samo je to, co se zrozuje a co umírá. A co se jsou věci, které běžného člověka hodně zajímají. Možná pokročili už, už tak ne. Nicméně běžného člověka by zajímalo, kde se dostat ke kvalitním učiteli. Někdo by se hned ptal: Má ten člověk dosáhnout osvícení, abych byl u dobrého učitele? Můžete jenom tak ze své zkušenosti okomentovat, jak je to s tím učiteli, jak si vybrat, jestli nějaká kvalita nebo stupeň schopnost předávat damu. A aby člověk poznal dobrého učitele, musí být sám dobrý. Bez toho to asi nepůjde. No ale je to jistý úkazy. Dobrý učitel je skromný. Místo, aby hrabal, tak rozdává. Místo, aby se chtěl stát slavným, tak píš ne? je i radši pozadí a ne, že by se strkal do předu, ale lidi ho strkají do předu, protože dělá dobro pro ně. A lidi to poznají, kdo pro ně dělá dobro a kdo ne. No a má jisté etické hodnoty, na kterých stojí a kterých se drží. Bez etiky žádná, žádné probuzení nikdy nebylo a nikdy nebude. No a e, vlastně podle těch etických hodnot a podle těch zvyků a podle toho chování, tak může si udělat člověk obraz hm? o tom, kdo je kvalifikovaný učitel a kdo ne. osobní zkušenost, neboť jsem prošel <coughs> několika učiteli, který byli veď dostupné v republice a jsem za každého učitele vděčný, každý byl měl svoji oso osobnost, osobitost přidávání toho učení. Někteří učitelé jsou Čechové, takže k nám umí krásnou češtinou, někteří se musí překládat z angličtiny. Vy jste se zmínili že tady vlastně kolem vaší chaloupky. vlastně už jsou tady tři chaloupky tady v blízkosti malé skály. Můžete ještě zmínit název toho centra, co tady budujete, a jaký učitelé co vlastně lidé, když by chtěli opravdu si zajít s váma ten retreat, jaké tady budou možnosti nebo už jsou. Tak my momentálně tento rok jsme přikoupili třetí chalupu. Původně tady byla jedna chalupa, pak vznikly dvě, protože jedna má žákyně z Německa, já jsem pro ní působil v Německu, se chtěla učit, tak si zakoupila tady chalupu a pak to bylo pro ní příliš daleko, no tak jsem nejezdila, tak jsme to od ní koupili ještě s jedním svým známým. Tak z jedných halu byly dvě, no a pak já jsem e, začal spíše učit a jezdit po světě, tak jsem dostával různé dary, tak z toho jsem pak tady to vylepšoval. No a pak jsem měl plán, to už mám několik let, tady postavit tu meditační halu, Teď máme možnosti na ubytování už celkem pro takových 25 lidí, což je slušný. I ty hygienické podmínky se začínají tvorit. Pracujeme na tom. Ty eh, horní chalupě tady už máme eh, dvě koupelny a dva záchody. Ty horní chalupě teď na tom budeme pracovat na dvou koupelnách, na dvou V Každý máme pro 10 lidí, můžou celkem pohodlně tam vegetovat. Tady ta dolní chalupa taky má trošku kapacitu pro takových pět lidí, aby tady působili. No a také ten základ by byl, no ale nemáme žádno, žádné místo, kde bychom mohli společně meditovat. Když viděl sám, ta meditační místnost tady je malá a tady Teď jedna koupelna, jeden záchod a bylo by to příliš problematické tady dělat další koupelnu, protože to je starý dům a tady asi už nemá cenu v tom dělat velké opravy a velké akce, protože ten dům už prostě vlastně, není v dobrém stavu. Tak ho radši nechám tak, jak je a budu dělat menší opravy, aby to. Živodán, tak jediná možnost je meditační hala. Tak já jsem našel místo, kde bychom ji postavili, už jsme to tam vyklinili, tam byl drýhle dům, takže by to v principu mohli povolit. Jenomže všichni to povolili, kromě administrativy lesů, který mají zákon, že se nesmí stavět v blízkosti lesa. Že? Musí ta, to postavení být v přírodně Chráněné oblasti, jako my jsme tady, nejméně 25 metrů od lesa. Takže třikrát jsme o to žádali, třikrát to bylo zamítnuto. Všichni ostatní stavební úřady by to přijali, jako ale lesy to nepřijímou. Protože, jestli by spadl na ten dům ron, tak nějaké lesy by museli vydávat náhradu, protože to je jejich majetek. Tím pádem. Musíme něco najít, na tom nějak pracujeme, kde bychom tu meditační halu postavili. Tady nemáme žádný vhodný prostor proto to. Tež je zákon, že se v přírodně chráněné oblasti nesmí stavět, pokud už tam nějaké stavení nebylo. Ten zákon se dá nějak obejít. To by snad bylo možné, no ale prostě... Prostor tady není. Ten prostor je malý. Tak aby toto centrum fungovalo. Tak jak bysme si tráli, tak musíme někde ještě získat tu meditační halu. Pak ten celý projekt vlastně bude z mé strany ukončen. Potřebujete to co nejvíce, že aby to bylo dostupné ze všech tří chaloupek. Ta prostřední chalupa tam někde to by bylo nejideálnější. Nejlepší by bylo koupit od lesu kousek lesa, jenomže to je, mluvil jsem s panem lesním, to je neskutečně komplikovaný tady u nás. Ne, že by to bylo úplně ale musí to jít přes strašně dlouhou proceduru, No a to by to bylo léta a výsledek není jistý. Mm -hmm. Víme o vás, že jste vlastně učitelem, meditace buddhistické, tak jste zmínili, že z těch tradic nebo z těch druhů jich znáte více, no nicméně sám jste si vybrali jednu, kterou máte nejradši. Víte nám jako říci. To, co já, moje možná trochu specialita je, já jsem byl formován v té tervádový meditaci, to je můj základ, no a pak jsem se učil tou čínskou tradici, zem, čistou zem, zem, tradici čisté země, obzvláště tradici školy pouhého vědomí, kterou vlastně rozpracovávám hloubky, kterou učím hlavně na těch univerzitách taky, no a se snažím nějak spojit ten analytický přístup k meditaci s neanalytickým přístupem k meditaci jako zem, jako Tantrické školy Zobčen a spojit to s tím analytickým přístupem. A to nejlépe vlastně v té tradici jogačána, v tradici, tradici pouhého vědomí, kde ta analýza vědomí vede k jednotě. A to se mi po nejvíc hovoří a to sám studuji a myslím, že je to ta část buddhismu, která je z hlediska psychologie a filozofie snad nejzajímavější. Tam je v dolné době v své vlastní kury tady u nás v republice. Můžeme se na ně těšit. <laughs> jestli to právím čas. Jestli sám plánujete u nás v republice. Jezdíte do zahraničí, jestli děláte i proč Tak já češtění. jsem momentálně jsem více v zahraničí, než jsem tady. A když jsem tady, tak si dělám tu svoji práci, překlady a, a ne, že bych moc učil, vždycky tak jeden kurz, na nejvíš dva kurzy za rok, učím trochu na Slovensku, tam mám už svůj okruh, ale v budoucnosti, teď mě je 70, tak pomalu, pomalu se chci stáhnout na místo, kde budu trávit většinu času, teď mám takové místo, Vstupem času ideál by byl v zimě být v Indii a v létě být tady a jako omezit to ježdění. To ježdění já jsem provozoval v minulých letech hlavně za cílem, abych získal ty fondy na, na, na, na ty centra, co jsem stavěl. Řekl jsi na hodně, ale vím, že neúplně určitě všechno. to si co ještě můžeme zmínit z té dámy z té buddhistické moudrosti, nějaké zákony, které můžou být pro naše posluchače zajímavé, kterým udělají přehled, co to vlastně buddhismus je, a nějaké moudrosti, že o těch zákonitostech? No, moudrost buddhismu je, že jestliže chceme opravdu poznat skutečnost tak, jak je, nemáme nic slepě věřit a máme spolehnout na svoji vlastní zkušenost. No a ta vlastní zkušenost získat ji není tak lehké. Musíme za prvé znát to učení a za druhé tež to konzultovat se zkušeným učitelem. Pak vlastně poznáme, že to, co učí yoga, to, co učí buddhismus, že je velice praktické. To není teorie pouze, to není slepá víra, to je ta letá zkušenost ideologímu, e, kterým e, e, věci introspektivnímu vnímání celý život. Z toho introspektivního poznání vědomí pak pochází ta hloubka. A ta hloubka v naší psychologii chybí na západě, protože e, vlastně vidíme vědomí jako něco zvenku. Ne jako něco, co ten venek řídí. No a zde odnes, od i když se psychologie mě začíná měnit, tak vlastně účel psychologie je, aby člověk fungoval efektivně v té společnosti, ve které se nachází, což je základ. To je důležité. No ale to není všechno. Skutečná psychologie je najít integritu v celku nejenom v té svý práci, rodině a tak dále. To je pouze začátek. A teď pomalu, pomalu též psychologie začíná cenit ty znalosti, které přicházejí z meditace, ty znalosti nerozptýleného vědomí, ty znalosti moudrosti založené na nerozptýleném vědomí, které se může Konsekventně věnovat zkoumání objektů vědomí a poznávat je z hlediska hlubších věmů. No a to zatím se tady formuje, no ale to se formovalo už v fázi tisícele. Teď se to začíná. Pomalu, pomalu, naši moderní věda, psychologie, filozofie začíná tuto introspektivní vědu cenit. Protože u nás, když se mluví o myšlení, mluví se o vždycky o myšlení, o konceptech. jenomže že existuje myšlení, které jako objekt žádný koncept nemá. Týkáme se nádherného tématu. Pro mě to je vysoce srdečná záležitost, že jste měli na nás čas. Kdybychom teď ke konci toho vysílání pro lidi poskytli něco hodně užitečného, měl byste nějakých třeba deset rád, jak si lidi můžou vyzkoušet ten budismus v prakci, jakých věcí se třeba vyparovat, jak třeba řešit situace. Měli byste nějaké praktické rady, aby ty lidi věděli, že toto dělat, toto nedělat a jestli to zvládnu v těch situacích, aby si to ověřili, jestli je to přínosné, jestli to zvládnu, jestli chtějí jít do větší hloubky. Tak důležité je první mít všechno, co děláme, entuziasmem, to můžeme dělat dobře. Aby jsme měli o něčem entuziasmus, musí, musí nás to inspirovat. Proto je dobré si o tom něco přečíst a vědět, vlastně do čeho jdeme. Slepě jdeme, protože jsme slyšeli, že meditace může pomoct stresu nebo může pomoct při depresích. A pak chceme meditovat a myslíme si, když to tak nejde, jak si představujeme, že to zkusíme něco jiného, tak určitě nás to pak neuspokojí a nedá nám to ten entuziasmus. Takže entuziasmus přichází z pochopení toho, co děláme. Z hlediska buddhismu, to pravé pochopení toho, co děláme, je základ pro zdravou víru. Jestliže něco děláme a nechápeme to, my tak pak můžeme mít víru, ale ta víra je slepá víra. A ze slepé víry pochází znova slepé násilí. A z hlediska buddhismu, násilí je opak moudrosti. Čím moudřejší jsme, tím méně používáme násilí. A síla vědomí do dnešní doby, vlastně naše společnost nechápe sílu vědomí. Skutečná síla je vědomí. A v těch dřívějších společnostech, obzvláště v Indii, ta síla vědomí byla prostě to, co lidi inspiroval. A to byl základ též i vzdělání aby člověk se vzdělával, musel si pamatovat ty texty, aby si je pamatoval, musel být koncentrovat na to. No a takže tato část se nedá zanebávat. Aby jsme vyvinuli entuziasmus pro to, co děláme, musíme mít jistou disciplínu v životě, musíme se omezovat ve svých chtivosti no a musíme se snažit koncentrovat vědomí na to, co děláme. To nám přinese fakt ten zájem. Protože v momentě, jestliže praktikujeme tu uvědomňovou pozornost, v momentě, když tam není, tak to je jako moment blázností. To se pak běhá neskutečně na poslích jako ve snu, za obrazy, které sama vytváří. No a stává se absolutně nekontrolovatelná. No a pak z toho vychází pak ty velké série libosti a o který člověk uvažuje stále. A vlastně veškeré energie jdou na, na ty libosti a nelibosti. A přestává si být jenom všeho, kromě jeho vlastních vydostí a nelíbostí. A tím se vlastně člověk odcizuje. Jak od sebe, tak i od celé. A proto je důležité je o tom vědět něco, co děláme, proč to děláme, jaká je naše motivace. Hm? Jestli Motivace je to, co určuje, jak se chováme. Podle naší motivace my jednáme. Jestliže ta motivace je silná, pak je, je to entuziasmus. Hm? Jestliže máme entuziasmus, pak e, naše úsilí bude pokračovat. I když e, budeme konfrontovat překážky. Bez překážek se ještě nikdo nikdy nic nenaučí. No a tím, že jsme schopni konfrontovat překážky, tím se učíme. No a pokud nemá člověk disciplínu, pokud nemá entuziasmus, tak jakákoliv překážka, která přijde, ho odradí. No a radši než meditaci nebo než duchovním vědám se bude věnovat něčemu jinému, co e, prostě e, ty překážky nedělá tak e, očividné. Překážky budou očividné, jestliže člověk. Zaměří své vědomí introspektivy. Jestliže stále hledá nepřítele venku, tak někdy v sobě tu disciplínu, kterou potřebuje, aby konfrontoval překážky, které všichni máme ve formě svých hněvu, svých chtivosti, svých hrdosti a tak dále, nebude schopen konfrontovat a bude je brát jako něco, co mu patří. Jestliže děláme skutečný pokrok v duchovních vědách, v meditaci, no tak pak ty libosti, nelibosti, chtivost, zlobu můžeme mít, ale nebudeme to vrát jako něco, co nám patří, ale jako něco, co je host našeho vědomí. No a pak můžeme mluvit o e, opravdu o e, duchovních vědách, Jinak ne. Hodně překládáte. Jak jsme tady byli s váma strávili krásný, nádherný čas. Ukázal jste nám několik knih, které jste přeložili do češtiny. Můžeme dělat jen krátké představení názvy těch knih a co v těch knihách je. A že ty knihy si můžou lidi získat, zaplatit objednat u vás nebo přes ten internet? Já jsem zatím v Češtině mám jenom tři knížky, protože jsem přednášel v Číně, tak mám pět knížek v čínštině. Já jsem to sám nenapsal, ale přednášky studenti sepsali, že vám něco dát z toho, jestli se chcete učit čínštinu. V češtině první jsem přeložil vstup na cestu do osvícení od Shantidev, což je důležitá obzvláště knížka v tibetské tradici, já jsem to ale z ze sanskritu s pomocí svého učitele, protože jsem se věnoval tomuto textu. Teď nedávno vyšla ta knížka Sutra rozvázání uzlů, která je vlastně základ po tradici yogačára, které se odvláště věnuje a kterou si nejvíce cením při holistické učení. No a teď vyjde snad v tomto roku, už jsem to dokončil, s komentářem. tež. Všechny tyto sutry jsem a učení jsem s komentářem to prožil, s malým komentářem, který potom jako chci prohlubovat ve svých přednáškách a kurzech. Další je, ta třetí knížka je Vystání víry v Mahajánu, což je obzvláště důležitá knížka pro čínskou tradici. V yogačáre máme dva směry. Směry, jeden je směr založen na poznání toho přichodného vědomí, což je ta první. A potom toho dá se říct vědomí takovosti, vědomí v tom nejvyšším smyslu no a to je ta druhá knižka vystání víry v mahajám my se chybíme v podstatě na konec toho rozhodu moc vám děkujeme změnili bychom znovu váš web nebo web o vašich aktivitách www .damadipa .cz, to www.damadipa.cz www.damadipa.cz Máte tam informace o té nadaci, o těch knihách, případně o těch seminářích? Jak se sem dostat? Jak se Já to... jsem to nedělal, to dělal jeden můj známý, který se též u mě učil. A co tam přesně je, to ani nevím. <laughs> ale určitě. ale asi tam budou také nějaké divné informace, jako že jsem ordinován ve třech tradicích, což ani o tom sám nevím. <laughs> ale Pravděpodobně tam budou též jisté dobré informace, které a té možná nějaké nahrávky z mých přednášek. Jak v češtině, možná i v angličtině, nebo v němčině, to já nevím. To jsou ty jazyky, ve kterých učím, no a tak snad tam. Něco lidi najdou, co je osvojí, já nevím. Doufejme. My děkujeme za rozbor a doufáme, že buddhismus v našich zemích pokvete, bude se mu dařit, bude mít své příznivce a že budu moci čerpat úžasné zkušenosti od vás. Já tež vám děkuji za zájem, no a tak zůstaneme ve styku. Cítíte se tady dobře, tak možná přijedete znovu. Moc rádi a děkujeme. A se tam myška řádí, nebo co tam může řádit? Míška, no. asi. Vypřít. Asi si přišla, jak u toho bude poslechnout dámu. Svobodný vysílač Studio Třinec